Приходить маленький хлопчик у податкову поліцію. Ходить з горним виглядом по коридору. Нарешті його замітив солідного вигляду чоловік. «Хлопчику, а як ти сюди потрапив? І що тобі тут потрібно?» «Я Павлик Морозов!» «Ой, та заспокойся ти! Заплатив твій тато податки! Заплатив!»